Historia ja ipamena gurekin gure bere sitoa biastetaik hor zaitugu pilotzi bir egunon. Egunon denei. Eta egun maiatzaren 14 batez zirakanden gertakari bat aipagai. Bai, duela bost urte susen. Usan soloko afera gertatzen da. Usan solo Bizkaian kokatzen den galdakauko hiriaren auzo bat da. Mila bederatzeuntago eta hamairuko maiatzaren hamalauan, igande batez, bestak dira, usan solon eta eusko alderdi jeltzaleak atxikitzen duen batzokia, diendez betea da. Giroa aski beroa da Espainian eta eusko alderrian partikulazki. Pasatu den Espainiako parlamentuak autonomi estatutu bat, onartu du Kataluniaren zat, eusko gauza bera aldarikatzen dute. Aldi berean, erli jonearen inguruan tentxo bat piztu dira, Espainiako bigarren republikak Elizaren poderea hauldu nahi baitu eta jogerea bertzale gehienak horren kontraioiten dira. Ikerketa batzuen araberan, bortizkeri batzuak gertzen dira gara, gara jartan. Bai, jegularki pataskak badirak ala nola bermeon, lizajan edo aibaren, agestatzean dana bat ere edo batzokien esteak, giroa berotzen da partikulazki 1925 hama irugaren urtean, maiatzaren hamalauan, Biltzak sozialista bat irageiten da amorebietan. Bukatzen delarik bilbotik eto ziren bi autobus itzultzen dira eta usan txolon gelditzen dira. Agibatzen delarik batzokiaren hain zinean, batzu entzuten dira, alde batetik bi bala republika eta bestaldetik gore euskadi askatuta. Gauzak kalmatzen dira, bainan ahatxean, partitzeko tenorean, autobusak pasatzen dira behiz batzokiaren haintzinetik. Eta hor dira pasatzen gaur egunen deituak diren usan txoroko gehtakariak. Bai, agatxaldeko oiuak entzuten dira behiz, eta gero tirok eta bat hasten da. ondutik bi pertsona hiltzen dira. Autobus batean zen Esperantza Zapata, sozialista buruzagi baten emaztea, eta Inagi San Miguel Oiarzabal, hamairu urteko gazte bat, batzokiaren balkoian egoiten zena. Zauritu handanabat bada ere, berantago, polizia etortzen da eta ahestatziak badira, a artean nagusiki batzokia hetxia da ere. O jartzu aski haundiak ukanen dituzte gertakari horiek, bizkaian partikulazki? Bai, esperantza zapataren horzketak biharamu nean irageiten dira, ondotik maiatzaren hamaseian milaka jendeek parte hartzen dute inakiz San Miguelen horzketetan. Berregunian bizkaiko buru batzahak komunikatu bat argitaratzen du kaseta edo prentza bat, zuek, duten kontra joiteko. Bertxo ofizial baten araberan, abertzaliek baitzuten tiroketa hasi alta etzen holak gertatu. Funtsian bortiskeriak es dira urtangelitzen ekainaren lauan, galda, galdakauko abertzale gazte bat lagiki zauritua da. Abertzaliek diote autoritateek ez dutela dena egiten atak hauek saihesteko. Aktualitatearekin lotzen aldira Usantzoloko gertakari hauek? Hoetaren bukaerakari entzunda nunbait eskualgatazka Gernikaren bombardaketaekin hasidela. Ba, ez Ezta antzi behar, lixkarrak eta ez da baidak zin, sortu zirela eta Usantzoloko gertakariak hordira ere frogatzeko bortizkeria ez dela alde bakarekoa izan, eta nunbait autoritateen eta prentsaren egiteko moldeak ez direla bat ere suriak izan. Pio etxe behi, mire